Funda manhã onde fundei o prodígio da minha vida airada. Vou dar que fazer aos pássaros jardineiros. Um botão de prata. Uma folhinha de ouro. A gota alquímica de mercúrio ao meio. Ó oh, trabalhosa delicadeza. Andam por todo o lado como quem pisa espuma ou polan. Vim de cá, fêmeazinhas que tanto a mais o Dunaire e a invenção e a arte. É uma cilada, sim. Mas a vossa plumagem a atenção ao mundo A cabeça inquieta Tudo tão destudo Para o fascínio absoluto Que venha uma e se arrebate E se perca no enigma Armadilha de guerra Sabe Deus quanto a beleza me custa E quanto o ganho É imponderável Pois sou eu mesmo Quem se fascina com este jogo Que se devoro o mundo Também o mundo me devora, ó oh, malícia, ó oh, perícia voadora.